Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Muzzahhiril kulub Muzzakki al-Nufus wa wasalamu ala hadibina wa wa maulana sayyidina Muhammad Wa ala alihi wa ashabihi Wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yawmiddin Amma ba'd Para pemirsa di mana pun anda berada. Mari kita bersama-sama melanjutkan perjalanan kita untuk mencari rida Allah subhanahu wa ta'ala. Pada pertemuan yang lalu, kita membicarakan tentang bagaimana kita menjaga anggota tubuh kita. Menjaga lidah kita. Menjaga telinga kita. Menjaga mata kita. Dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan saat ini kita akan melanjutkan Mengikuti pesan Imam Haddad rahimahullah ta'ala Dalam kitab adab sulukil murid Langkah selanjutnya untuk mencari ridu Allah adalah Membiasakan dengan bersuci Membiasakan dengan bersuci Maka Sebisa mungkin wahai para perindu Allah Percinta Allah Yang mencari ridu Allah Biasakan sebisa mungkin untuk Tidak pernah batal wudhu Allah, ini kemuliaan Para kekasih-kekasih Allah Malu, tidak merasa nyaman Jika Terjaga dalam keadaan Tidak punya wudhu Sehingga ada sebagian dari mereka Melakukan sholat semua Dengan wudhunya Isa, karena berpikir kepada Allah Dan menjaga, dan hampir tidak pernah Ditemukan dalam keadaan punya hadat Mari kita jaga wudhu kita Kita menjaga kita jaga setiap saat kalau kita berhadas kita mengambil air wuduk untung-untung kita sambung dengan melakukan solat dua rakaat, solat untuk solat karena kita bersujud air wuduk seperti yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ada satu riwayat bahasanya manasobatum musibatun wa Allah gairi toharatin falayalum mana illa aladafsihi. Kalau ada orang bertiba musibah dalam keadaan tidak punya wuduk jangan dicaci kecuali dirinya sendiri. artinya apa? Dengan menjaga wudhu ini banyak faedahnya. Musibah zuhir pun akan dihindarkan oleh Allah. InsyaAllah. Musibah batin susah bermaksiat. Musibah batin musuh susah bermaksiat. Ia ya, tidak akan menyentuh sesuatu yang haram. bersentuhan laki dengan perempuan. Apalagi melakukan zina dan sebagainya. Karena dengan berwudhu akan terjaga. Maka biasakan kita. Khususnya para tulab ul-ilim. Yang lagi menuntut ilmu tidak pantas. Hadir di majlis ilmu. Sementara dirinya tidak punya wudhu. Para a'imah dahulu. Tidak berani membaca satu hadis Kecuali apa, Tidak berani membaca satu hadis kecuali, kecuali yakin bahasanya dirinya Adalah sudah berwudu Berwudu, karena ini akan membaca hadithnya Nabi SAW Memang tidak wajib Tidak wajib kita berwudu di saat membaca hadis Akan tetapi, maknanya luar biasa Kita berhadapan dengan Nabi SAW Mari kita biasakan dengan terus berwudu Jadi kebeliaan dan itu ciri bahawasanya Ini adalah orang perindu Allah subhanahu wa ta'ala Dengan dawam dawamah al-wudu senantiasa menjaga wudu Ini adalah tidak gampang Tidak semua orang bisa melakukan itu semua Khususnya juga para asatid Tidak sepantasnya menyampaikan pesan-pesan Kepada umat Dari Allah dan Rasulnya Kecuali dia telah Membersihkan dirinya dari hadas-hadas Akan tapi Faktor malas biasanya itu Kemalasan kita dan padahal, kalau dengan orang senantiasa dalam keadaan bersuci, ia sebetulnya di dalam ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bersuci. Termasuk mohon maaf jika suami istri yang bersenggama di malam hari, memang tidak diwajibkan langsung mandi akan tapi sebaiknya. Jangan tidur kecuali sudah mandi. Paling tidak kalau keadaannya adalah mungkin waktunya dingin atau tidak mungkin, maka minimal melakukan wudhu. Jadi ada bagian-bagian anggota tubuh yang sudah disucikan. Dan tolong biasakan di saat anda melakukan pepergian dalam keadaan wudu, belajar dalam keadaan wudu, anda berdagang dalam keadaan wudu, khusus anda tidur dalam keadaan wudu. Allah tidur. Jangan sampai kita merasa lega dan nyaman tidur dalam keadaan tidak punya wudu. Kalau dicabut nyawa kita, alaikah indahnya dicabut nyawa kita dalam keadaan kita suci. Dalam keadaan kita tidak berhadat, maka biasakan dalam tidur kita mempunyai wudhu kemudian setelah itu kita melakukan solat dua rakaat kemudian setelah itu kita berbaring menghadap ke kiblat membaca dzikir-dzikir kepada Allah kemudian kita tertidur setelah itu masya Allah jika dibangun kepada Allah maka sepanjang malam kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala dan jika dicabut nyawa kita saat itu kita dicabut nyawa kita dalam kemuliaan. Karena kita mati dalam keadaan berpikir dan dalam keadaan kita punya wudhu. Maka mari kita biasakan semuanya. Dan ini tidak susah. Kenapa air tidak, tidak tidak tidak repot kita mencarinya. Maka, tapi nanti juga akan kita mudahkan urusan-urusan cara berwudhu ya. Kadang kita ini wudhu menjadi berat karena tidak ada ilmu wudhu. Atau karena kita pernah belajar dengan orang yang punya penyakit was-was misalnya. Jadi wudhu itu berat sekali. Padahal wudhu sangat gampang. Kita bisa menggunakan segelas air untuk berwudhu. Segelas air nih, segelas air Satu basuhan di kita Sudah cukup Satu basuhan di tangan kita, asalkan sudah menggendang di tangan Kemudian setelah itu kita Basuhkan, kita tempelkan di badan Ini sudah selesai Ini air menggendang di sini, kita tuangkan air Dengan gelas, begini sudah selesai Rambut, satu pak madhab kita Imam Syafi'i, setelah itu kuping sunnah Intinya biasa kendang budu Sehingga kita bisa saja mungkin takut kita kamar mandi Kita bisa menyiapkan air di kamar kita ada baskom sedikit kemudian kita air segelas atau air uh, air kemasan segelas air kemasan kita gunakan untuk wudu itu sudah cukup yang menjadi masalah kadang ilmunya tidak ada berguru dari orang yang kena waswas jadi kalau wudu harus satu kolam, satu, satu satu satu bak besar itu adalah musibah dan itu adalah kebodohan kata Ibnu Ghazali rahimahullah maka dari itu ayo kita belajar ilmu Agar enak dalam beribadah. Memang betul dikatakan bahasanya. Orang yang beribadah dengan ilmu itu enteng. Gampang. Tidak susah. Tapi ibadahnya orang yang tidak punya ilmu berat. Wuduk pun berat. Ada orang wuduk setengah jam. buasah semuanya. Padahal wuduk adalah sangat mudah. Baik, setelah kita mengerti kemudahan wuduk maka akan mudah kita untuk menjaga wuduk. Kita semoga Allah Subhanahu Wataala mensucikan lahir kita dan juga Allah mensucikan batin kita hingga menghadap kepada Allah dalam keadaan kita suci lahir batin dan diterima oleh Allah mendapatkan rida Allah Subhanahu Wataala. Wallahu a'lam bishawab. Salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.